من, من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان انطقهم والخط بالكلمه على المبعوث اكرم كما ثم الصلاه على المبعوث اكرم راشد هادي الى دينه القيام والالي والصحبي والتابعين كاتبه والاتباء امسان بمنهجهم ما لها نجم وما شمس ضحا ولا عكس وقد ما في الكون من نسمه وبعد فمن يريد الله به خيرا يفكه في يد الهلكه ماشر ما المؤمنون حقيقه الموضوع هي ان بقوه ني امهيم hakuna mmoja kati yetu ila atambua kabla na umuhimu wa ilmu zunguzetu ukitajia alilmu yahusiana na alilmu shar'i elimu alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama elimu ambapo Mziimu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha naye kitakushaje Falal Allama in kayim rahmatullahi ta'ala alayh kubainisha asli ya ilmu asema rahmatullahi ta'ala alayh alilmu au ilimu chatokamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam elimu ni ndio kutokamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ndipo sa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe akawa ni mwenye kubainisha muhimu na ya آيات katika aya nyingi katika Qur'an. Faqalla Allahu Tabaraka Ta'ala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ootul ilma darajat. E Allah Subhanahu wa Ta'ala awanyanyua الله mwenu وتعالى na imani Allah Subhanahu wa Ta'ala كذلك والذين اوتوا العلم نواله امبقوا واميثيوا كوبط العلم ها من الذين سبحانه وتعالى هو يننيو درجات درجه نفضله جو يم ديناو امبقوا هاو كيطا العلم دي بصا الله سبحانه وتعالى كذلك fa alam annahu la ilaha illallah fa alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi wa lil mu'minin amamuru الله wake na umma nzima fa jifunze annahu la ilaha huwa hamna wa wa إلا eh Allah subhanahu wa ta'ala jifun za limu hiya yakumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala qala al-Imam al-Bukhari rahimatullah ta'ala alayhi fi kitab al-ilm fi sahihi asma man chuuni al-Imam al-Bukhari husiana hiya aya fa bil-ilmi al wal-amal na kuzleke Allah subhanahu wa ta'ala akitanguliza kabla ya maneno mtu kusema na kabla ya matendo mtu kutenda fa bada alilmi qabla alqawli wal amali qala ibn al munayyir asema ibn munayyir kubainisha maneno ya imam al bukhari huwa mwenyezi Mungu kabla ya maneno na kabla ya matendo arada bi dalika annahu shartu shartun fi alqawli walamal alimamu al al-Bukhari alikutanabisha kuwa mwezingu ametanguliza ilimu ni kwa akusudia kuwa elimu ni sharti sharti jambo ambalo kwa likikosekana basi litabatilika jambo lililokusudiwa ilimu ni sharti kwa ambaye kuwa ataka kuzungumza na kusema atsizungumze ila kutokamana na ilmu wal amal wa kadhalika ataka yetaka kutenda basi na atitende lolote ila kutokamana na ilmu kutokamana na ujuzi arada bidhalika annahu shartun fi sihhati alqawl wal amal fala yutabarani illa maneno ya mtu wala matendo Ataka yatenda mtu pasina elimu hayatakua ni mwenye hekima yoyote lakini pindi atakapotanguliza elimu katika jambo ambalo kwa basi maneno yake yatakuwa na mizani basi matendo yake yatakuwa ni huja ambayo kwa yakubalika li'annahu asema ibn munayyir li'anna biha au li'annahu musahhihu linniyya المصححه للامل فكوهي علم نقولو chenye kusahihisha mia zawaja hutojua nia nzuri ila utakapokuwa na ilmu na wala hutojua matendo mazuri ila baada mtakuwa na ilmu maajara almu'minun kadhalika mdzumi alayhi salatu wassalam amekuwa katika mstari wa mbele katika kubainisha umuhimu wa elimu katika ahadi nyingi katika sunna ya صلى الله عليه وسلم الإمام Imam Abu Dauda wa Tirmidhi fi sunanayhima min hadith ya Abudarda radiyallahu anhu qad qala rasulullah صلى الله عليه وسلم asema Abu Darda wa Mtume صلى الله عليه وسلم alisema kutaja umuhimu wa ilimu na fadhila ya ilimu man salaka tariqan yabtaghi bihi inman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah atakaishika njia ya kwenda kutafuta ilimu immo kwa kuwauliza wanachuoni wala kwa naye au akahamia miji ambayo kwa unao wanachuoni sahali allah lahu tariqan ila janna allah subhanahu wa ta'ala atamfuniya wepesi njia ya kufika peponi hili fadlaku ya mtu kuwa na elimu njia kwenda peponi itakuwa kwake ni rahisi Hatu hangaika wala hatu hazutawamika katika nini la kufanya ili afikie malengo kisha asema mtume sallallahu alaihi من man salaka tariqan yamtazilihi inman sahhalallahu lahum bi tariqan ilal jannah wa innal malaa'ikata ladaba'u ajnihataha li talibil ilmi ridaanin na hakika malaa'ika huwa niwenye kupanga mbawadau kwa yule mwenye kuondoka kwenda kutafuta ilmu ridaan wa kumridia mwenye kutafuta elimu yani hali ya kumtukuza huyu ambefua ashughulikia elimu paka malaika nao kutandaza mbawa zao kwa ajili ya huyu mwenye kutafuta bali Allah subhanahu wa ta'ala alidhihirisha fadila ya babaetu Adam alayhi salam mbele za malaika pindi alipowadhini ambiiuni biasmai haؤلاء in inkuntu saliqin kama ninyi ni bora kumliko huyu amekuwa nimemumba kwa mikono yangu na kutukamana na udongo kama ninyi ni bora kumliko yeye basi litajieni majina ya vitu hivi vilorogeshwa vitu kadha wakadha utaje majina yao kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim malaika wakawa ni mwenye kumtukuza allah subhanahu wa ta'ala na kutodai wasichokijua ukasema umetakasika wewe allah subhanahu wa ta'ala kwani sisi hatuna ilimu illa kile ambacho kwa umetufunza hatuna ilimu ya hayo ambokuwa umetuliza hakika wewe ndiye mjuzi wa kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake ni Al-Alim. Akamwambia Adam alayhislam, "Ya Adam, ambiihum biasmaihim." Ewe Adam, watajie majina ya vitu hivi. Falamma ambaahum kisha Adam alipotajia majina ya haya, akawaambia malaika, "Je, hamwoni kuwa mimi mmajua ya ghaibu na kila kitu ndipo sa Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha malaika fa asjuda al malaika kulluhum li adi alayhi salam aiywa akaamria malaika msjudieni basi huyu kiumbe tashrifan ndiye kwa kuwa ameumbwa na udongo hasha wa kala kwa kuwa ndiye mwanadamu wa kwanza la na ndiye mzazi wa wanadamu atakuwa ndiye baba لا كتوكان على العلم واجلي يا ما وجلي يا علم فايو ambei kuwa alipokea ilmu basi anapata tashrif kutokana na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala awam sujudii kama walivyomsjudia babaetu adam alayhi salam walakin tashrifa Allah wanamtandazia mbawa zao nawakiridia yale amboku anayapata wa hatta lhitana tastaghfiru litalib al-'ilm asalama alayhi wasalam hata samaki ndani ya bahari yoni katika ilmu al-ghayb anaustajibia mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika kuwa samaki ndani ya huwa ni yenye kumwombea maghfira huyu mwenye kutafuta ilmu wanamuombea al-maghfira jinsi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amejmjulisha mtume wake na ni wajibu kwetu sisi kusandiki na kukubali hilo huyu ambaye kuwa atakta ilmu awe ni mdogo awe ni mkubwa awe ni mume awe ni mke basi kadhalika wanashiriki samaki katika kumwombea maghfira kwa kutambua fadhila yake katika ardhihi masharimminun Asema صلى الله عليه وسلم Innal ulama warathatul anbiya Hakika wana watuoni ni warithi wa manabi Wa innal anbiya alam yawarithu dinaran wala dirhaman Na wa manabi hawakuridisha hawako acha nyuma irithiwe dinari wala dirham Wa inna ilma lakin wanasaliza nyuma ili tiwe elimu bora mkua wamepita katika mgongo wa ardhi hii ni manabii alayhihi salatu kuwa faliokuwa twambie mwanadamu ni kuwa apenda kunadhibishwa na watu ambao wana utukufu yule ndraiisi wetu yule atoka mji kwetu. Huyu ni mwana kutoka kwetu. Watu wapenda kunasibishwa na watu wenye cheo. Na hasa yule mwenye cheo endapo inda, anayo alaka ya moja kwa moja. Na mtu basi mtu huona ni fahari. Na kama ataacha nyuma jambo kuwa fulani na apewe basi itakuwa ni furaha tena, furaha juu ya furaha. Alambia anbiya alayhimu salaatu wassalam walitumwa katika umma tofauti hawa umma ni ndugu zao hawa umma walothumiwa nabii katika manabii ni ndugu zake yule nabii mtu humrithi ndugu yake akifa mtu humrithi ndugu yake صلى الله عليه وسلم asema wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman hawa ndugu zenu walipofariki hawakuridhisha totote katika mali binari Di wala dirham wa inna mawarathul wa wa ilma walakin wamalitishanyuma wamebakiza nyuma alilma Ilimu hii elimu siemtoto wake nabii moja kwa moja bali ni watu ambokuwa Nabi alitumwa al kwao na mbora wa mitume tumejaliwa tuwe katika umma wake ili tumrithi ayemtume sallallahu alaihi wasallam ki hakika Sio kwa malai kuwa mimi ni katika nasaba ya Sharif basi au mimi nimekuwa katika mji wa Mtume nimeishkule au ni na mafungamano la ili uwe unayo cheo unayofungi kutokana na huyu Mtume mngora alayhi salatu wasalam basi aleika bililimu chukua ilimu riti elimu yako riti fungulako kutokamana na mbora wa viumbe mtume sallallahu alayhi wasallam heni fadhila kubwa juu ya yule amekuwa atafuta elimu kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallama imekuja katika sahih muslim asema nadhara llahu mraan sami aminna hadithan fa hafidhahu fa ballaghahu mtume sallallahu alayhi wasallama anamuombea yeyote yule yote yeyote nazwarallahu raan nazwara imekuja katika nihaya asema ibn al-athir rahmatullahi taala alayhi aina amahu mwezingu subhanahu wa taala ampe neema amfungulie katika neema zake na tafasiri zinginezo kuwa uso wake uwe ni mwenye na aishi katika maisha ya utulivu huyu mtu mtu yupi sami na hadithan ambaye atasikia kutoka kwetu sisi hadithi yani atapokea ilimu kutoka kwetu sisi fahabibahu akawa ni mwenye kuidhibiti vizuri akawa ni mwenye kuhifadhi paballahu kisha akawa ni mwenye kufikisha elimu ile kuwa mwingineao ambaye kwa haijamfikia elimu Mtume sallallahu alayhi wasallama amuombea amba bin nadhara kwa mwezimu subhanahu wa ta'ala ampe neema zake zote alizokuwa nazo Hii ni fadhila kwa yule ambaye kwa atajishughulisha na swala na kutafuta elimu Wapenzi waumini kwa nini tisijie au tuzungumzie swala la umuhimu wa ilmu dola ambazo kuwa zilitangulia kabla ya uislamu kila mmoja alitambulikana na jambo fulani kama ni waruni walitambulikana kuwa ni watu wapenda vita fanni ya vita wanalijua sana kama ni fursi kadhalika watambulikana na jambo walakin umma huu uliweza kuwa na ushindi juu ya dola mbili katika muda mchache katika kipindi kifupi sana si kwa ajili ya silaha walizokuwa nazo au kwa ajili ya idadi au kwa ajili ya jambo lingine ila kwa ajili ya ilmu pale waliporithi ilmu na imani kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ikawa kimewashadiisha na kikawapa nguvu na Mwenyezi mngu Subhanahu wa Ta'ala akawapatia msaada wake wakawa niweza mwenye kuweza kuwa, kuwashinda au kushinda dola mbili zilizo tambulikana na vifaa na mengineo katika utajiri ambayo kuwa hawakuwa nao hawa waamini kwa ajili ya elimu wakaweza kutawala ulimwangu huu na hivyo hivyo sira na tarefa ya ummahu toka mtume sallallahu alayhi wasallama alipotumwa na akaiyasisi uislamu ikawa ni yenye kutawala kuruna kwa ajili ya wao kupokezana ilmu na kufunzana maadili ambayo kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala awataka wayajue ikawa ni sababu yao kupata iza mpaka walipoachana na haki hiyo mpaka walipoifudzilia elimu wakawa ni wenye kuhurika na maisha na mitindo ya wengineo wasikuwa nao wakawa ni wenye kudhalilika mbele zao wakawa ni abdillah hawana wala hawatambulikani katika ardhi hii ila kwa uchachi kwa hivyo Ilimu ina kubwa. Na ilmu libutaja, ina umuhimu mkubwa. Na elimu kama tuliputaja ina kutajwa ni ilmu shar'i, elimu ya sharia ambayo kwa ya mwelekeza mjja, ya mwelekeza jinsi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. asema mwanachuoni Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahi ta'ala alayh, "Ilam rahimani ya Allah wa iyyak annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima taalum arba masail jua mwezingu subhanahu wa ta'ala aturahimu sote kuwa ni wajibu juu kila muumini wa na wa kike kujua mambo manne arba masail masuala manne ayatia kilini na ajishughulishe nayo akataja jambo la kwanza alilmu jambo la kwanza atakao atakiwa kwa atakuwa mtu ajishughulishe nayo ni كش kisha akabainisha ni ilmu gani wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatunabiyhi wa ma'rifatudini alislam biladilla nao ni kumjua allah subhanahu wa ta'ala mola mlezi wa yote vilivyoko mbinguni na ardhini pindi allah subhanahu wa ta'ala basi ndipo utakuwa katika allah subhanahu wa ta'ala wa maarifa nabih صلى الله عليه وسلم na ilmu nyingineo ambao kwa yatakiwa tujue ni kumjua mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuwa sisi ni wanadamu tuna tabia ya kupenda kuiga wenzetu katika wanadamu basi bora wa kuigwa ni mtume صلى الله عليه وسلم lakadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika mnao mfano bora kwa mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule ambaye kuwa atarajia kuwa kunayo siku ya malipo atakuja kulipwa. Basi na naamuigize mtume sallallahu alaihi wasallama. Leo hii tunazo picha nyingi ambazo kuwa zazungushwa. Ima ni ya watu matajiri ni mlinguni au ni wanasiasa, au ni wana michezo hizi zime nasa katika akili za watu mpaka ika mtu akilala akiamka humota yule ambayeikuwa ameona picha zake na zimekuwa zikienezwa kabari zake watatiwa waumini zinase katika akili zao zinase katika fikra zao sura ya mtume sallallahu alaihi wasallama tabia zake na mienendo yake na watamani kuwa pamoja naye sallallahu alaihi wasallama kisha ilmu ya tatu ni maarifu ya dini ya islam bil adilla kuitambua dini ya allah subhanahu wa taala kwa dalili zilizokuja katika qur'an na kupitia sunna zamtume mtume sallallahu alaihi wasallama hii itakuwa ni sababu ya kuondosha upotofu na watu wakawa katika nuru hii itakuwa ni sababu ya kuondosha furka na ikhtilaf na watu wakawa ni watu wa moja. Walakin ilipokosekana ilmu ya dini sahihi kutokana na Qur'an na Sunna ndipo umma ukao huko katika giza. Ndipo watu wakawa waku katika kuzozana. Asema Ahmad Shawki Bey katika wanashairi Shu'ub ka fi sharqil biladi wa gharbiha ka ashabika fi amik subatik Tambua kuwa umma wako. Yaani katika beti zake yanasema kumwambia mtume Tambua kuwa umma wako kutoka mashariki mpaka magharibi ka ashabi kafin mfi amik subati wao kana kwamba ashabu kafin wao katika usingizi wamelala kuukupoko biimanihem nurani dhikrun wa sunnatun wanayo mikononi mwao zikru wa sunna wanayo qurani na wanayo sunna zako, kwa mabalu fi fiha al Walakin, kinachosikitisha ni kuwa wako katika giza giza totoro ni wapo kwa kuwa wameashika mikononi lakini hawayatimii wanayo qurani kitabu cha allah subhanahu wa taala hakija na sunna zake wanazo katika vitabu vyao walakin wa katika giza hawajatumia taa kuangazia njia wanapokwenda hii ni hali ya umma pili wanapoacha ilmu walotupanda hawakutupanda vichwa kwa ajili ya wingi wao au kwa ajili ya nguvu zao au kwa ajili ya mali yao walakin ni kwa ajili ya sisi kupoذية kupoذية nini kupoذية jambo muhimu ambalo kwa mtume wetu ametuletea mataluma baathani allah bihi min alhuda walilm ambacho kwa mwezingu subhanahu wa ta'ala amenituma nayo mfano wake ambapo kwa ni alhuda walilm mwongozo na ni ilimu kamathali alghaiti ni mfano wa mvua. Mvua hii watu watakiwa wanufaike kamana nayo. Walakin watu waka gawanika na mvua. Kunao walionupaika nao na kunao ambao mvua hawakuunupaika nao. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuletea ambacho kwa kisa tunupaisha fil dunya wal akhirah. Yatakiwa sisi tuwe na ari, tuwe na azma na himma yakupokea kwa kumtumisa sallallahu alaihi wasallam huda na ilmu ambao kwa amekuja nayo mashara muminun misingi ya ilmu yetokana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam al Elimu ni alichosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mtume wake na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Yatakiwa tujishughulishe na vikao ambavyo kwa unasomeshwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم yafunzwa. Hi ndio mirathi ambokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliacha nyuma tutakiwa tushughulike nayo. Pili tutakaposhughulika nayo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutunyanyua daraja kama lilivyonyanyua maswahaba wa Ibn Allah Ta'ala alayhi. Hao ni watu ambao waliishi hawajui chochote. Waliishi na ilhali hawana utajo baina ya watu walio katika zama zao. Walakin pindi walipomkubali Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakamfaniki na akawakokea kutoka kwake alichokuja nacho basi wakawa ni wabora wa, wa watu wanaotembea katika arbi mpaka siku ya kiyama radiyallahu anhum waradhu anhum allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia nao wamemridhia allah subhanahu wa ta'ala yote ambao kwa amewatumia kadhalika atakiwa iwa ni nyumbani aumtu binafsi umri atakofikia asisemwe kuwa mimi nilipofikia hapa umri wa kusoma ushapita. Kama utakavyowalea watoto wako, mnakuwashughulisha na swala la ilmu basi Basijue nao kadhalika yatakiwa ushughulike nayo. Kwani Mtume sallallahu alaihi na masahaba ridwanullahi alaihim wengi wao hawakusoma katika udogoni. Bali Mtume sallallahu alaihi alianza kusoma ukubani. Wahi ya kwanza kimteremkia ikra Ikra bismirabbikal ladhi khalaq khalaqa al insana min alaq ikra rabbukal akram Ili pomteremkia aya hizi zinazuduru kusiana na ilmu alikuwa mtume salalahu wasallam ni mtu mzima ashafikia miaka 40 mtu mzima aambiwa kuwasoma alikuambiwa soma ikra qala ma ana bikari Antum sallallahu wa alayhi wasallam akajibu. Basina kusita. Mimi sijui kusoma. Mtu mzima kuwa yeye ajui kusoma. Hii ni tunabainisha sisi tulikuwa katika zamahizi hizi kuwa ilmu haina mipaka ya kiumri. Ilmu haina mipaka ya kiumri. Madam Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia viungo na uzima na afya. Basi fanya himma mji wako au kuliko na ilmu basi uifikie na utakute masahaba hivi hivi ridwanullahi alaihi walikuwa ni watu wazima wakiingia katika Uislamu wengine na wengineo wakawa ni wenye kujifunza dini yao na ilmu walokuja nao Mtume صلى الله عليه وسلم Mwenyezi subhanahu wa ta'ala akawanyanyua daraja zao yatakiwa tuwaige wale salafus salih ridwanullahi alaihi katika mwenendo wao katika njia yao hasusan katika kujifunza dini ili tufikia walikofikia ili tunyanyuke hadhi kama wao walivyonyanyuka kwa hayo machache tu muombe Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa fadlihi wa ihsani alufaqihana fid-din Allahumma faqqihna fid-din wa allimna ta'wila tafsir rabbana zidna ilman nafi'an ilma. rabbana atina hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم